Замщили їх річ. Стара кацапура колись був у колгосі, Гнав людей до роботи, псував дівак, да брат куря в сметані, з гвоздичкою марципан. Збирав скорци і налавники, а ще горботки і кожухи, та напірники, та вишиття, Збирав стих. Що маючи тагожі, Хто не вельми прагнув пускати діти На донбасські дороги. Ньорця Монтелищина Тікала звідтам у вуглі товарняка, Умерла почерез ноги, Шуляли нестерпно, Вугілля в'їлася в кров, хвали тяжко у вельонні і вінку. Так хотіла стара Монтелиха. Хору церкві співав Родонбасські дороги, А Ньорця Сміялася сив Трунві, Виділа перед тим, Як накрили і забили У штири кути цвики, Навіко поклали Колач. Тепер Кацапура на пенсії бездів дома Спалив кубку Лабусу, А потомки си здихали Йди, бри, ту Тюрмарем. Но та й він не перечив, все при справі. Шаркає кирзаком, онуча стримить, вся в сечі і не пахне. Що ти сиш у кирзяки? Но помовч йди спокійно. Що ти там сереш ротом? Чао? А, тао, з речами питаю чи ні, на допит, так би казав хрич. Датчик йде до параші, споражняй мігор, бо не знати, як задовго тут ця процедура на допит нарешті рушив, скрипнули тюремні двері. Тюрмар ляпав і шаркав ногами, а також лупив ключем у залізний гудзик на своїм бушлаті. Чути було далеко, і вухом штрикало Сицирк «Ци тут». Розкрилися ковані двері, сховані під дермантин, зроблений під невичинену шкіру, і тачик ступив у світло. Дуже багато світла. Сідай. За столом сидів лейтенант. Єгоров. Тачик його десь бачив. Де він бачив його? Повіспована риячка, носик-кнопочка, двоє... В топорчених вух, Крісло широке з ручками, Кшталту бос. Добре пес заробляє, подумав, Гірко подумав чомусь. Нараз блисло, спогад, Привів корову на бойню, І там цей Єгоров татові помагав. Дерев'яну довбню тримав крепко, Мозок летів скрізь. І під грулом чекала бляшана банька. Єгоров пив. Потім дав татові, пив до дна. Синочок морщив рийку та взяв себе в руки. Наколи банька лишилась порожньо, поклав її на вікно, а сам як п'яний бахнувся на стілець. «Що, закурим?» старий тішився. Хлопчиком своїм «Ай, но». «Завіщо арештували?» «Тут запитання ставлю я, а не ти». «А я?» «А ти відповідаєш?» «За що вбив і чому вчасно не дав знати?» «Я нікого не вбив». «Хе, братішка!» «Дончик сам не умер?» «Нє?» «Він утопився?» «Тобто?» «Утоп!» «Е, не скажи!» «Здійснена есгумацію, смерть настала від удару твердим предметом. По шиї? о о колись. Переб'єшся. Чао. А тао, я його не вбивав. Невжелі? А тож. На твердому предметі храню відбитки твоїх ратець. І три роки, як мінімум. Я, хочеш признатися, ні, я не вбивав. тю може і мошола я?» «А що, може ні?» «Хто знав, де у старого гроші?» «Ти, ти, ти!» «Я не любив мошола, це я знаю. Уже?» «Ес!» «Коли буваєш раз, буваєш і другий!» Єгоров вперше на стіл закурив. дивився у вікно і у плафони. У прочиненні вікна пахло вологою літа. Тачик стояв. Не знав, де має діти руки, кишень не було. Почухав за вухом, пригладив чупер. «Тебе кров на губах». «Що?» Єгоров стане столом. «Ти, ти, ти, йому не стачало повітря, навіть вологи з вікна». «Так, я. Як твій таточка б'є?» тато вмерли. «Бик ударив? Ага». «Копитом. Жарту не розумієш?» «Я не для цього тута, затям, сів». Недопалок зробився оздобою попільниці. «Ну, що маю казати? Чому і за що замочив?» «Два трупи тобі мало? Мені досить, але я не вбивав». «Ні, ну шо ти, ну як, як не вбивав? Ми знаємо все, так?» «Да, да, все. Вас було п'ятеро, човен, риба, каноє, хлопчик, ніч, острови». Ти і дончик війшли красти кури. Потім ти прибіг і повів, що дончика вже не є. Так? Так? Так? Я не вбивав. Чу? Затяти? На, читай, читай, падла. Це що? Пуйчин, бля, протокол. Справді, хтось тут на жовтому цьому папері наваргулив сирим фіолетом Ручка була чорнильна, запевне. Все так, як Єгоров сей оповів. Та, знав цей скоропис. Крачки,